Bosturte, Zernai eta Aitzina gazteantolakundeek Udaberriko ekimen bateratu antolatzen dute. Ostegun hontan, Oihartzunen iragango da gazte akelarrea eta iganderarte egitarau bat prestatu dute. Antolatzaileen esanetan egun hauetan Oihartzun Euskal Herriko txoko guztietako borroken topa gunea bilakatzea dute, elburu, lur albizu, ernai gaztean tolakundeko bozera mailea. Bueno, Gai asko lan duko ditugu, eh, memoriatik asita, proiektu txikita egin jarraitu, eh, militantzia ere dugu eta, eta, eta, eta militantzia nola bizi dugun eh, landuko dugu, feminismoak ze karten egin bionerri honi eta ze eraldaketa egon diren bertan ere eh, ikusiko dugu, e klase borroka ere landuko dugu e, etxebizitza den problematika eta gazteon borrozak ere ezagutuko ditugu eta bueno oso oso gitalauza balada baina bueno e, guztientzako eskintza anitza zabala egin dugula edo orren osiatuko da baita gazteak larrea ekimenaren bitartez bitasuen bi aldeetako gazteriaren problematikak elkar aztertuko dituzte. Horretarako formakuntza eta hierredota bai inguru ezberdinak prestatu dituzte. Aitor, Zerbiel haitzina gazte antolakundeko kidea. Zinean, gure e, gokokantu batzintu gunein bat gazte problematika oso antzerako agira, dirasoaren e, alde batean bestean izan. Hainitzetan jendeak e, kamporabilako diferentzia agusik izara, udabeziko ekimena hau ikusten duela, elkar anian antolatzen dugula baina urte osantzer bagabil ezbaita intzinako kireok elkarlanean eh u sumeatzuma txangi asko aukerak gastatzen elkartsa utzen elkarneerako aukerak johatzen eta gasteak leavera u guziren gizartean egin dut. Aur tengo gastea klarrean ere buru aldeko iru zu piztuko dituzte ernaik eta aitzinak. Elikaduran, zaintzan eta eskaintza kulturalean harreta jarriko dute, hain zuzen ere. Bukatzeko kontzertu dagokionez, Anita Parker urratz, di txankleta eta labazu, ogoltza gainera igoko dira.